Erika Martinez Lizarraga, goienerreko presidentea. Kaixo, engitorri... Mm. Kaixo, eskerrik asko. Um, kop, hogeita sortzi. Hau, egin behar genuen, ez genuen egin bere garaian, e, baina ondo dago denbora bat uztea, eta honetaz pentsatzeko, hausnartzeko eta denbora izatea. Kop, hogeita sortzei. bueno, kop, Bilierak edo gaiilurrak edo klimaren bilera ez urtero egiten diren bilera horiek dira mundu mailan garrantzi sekulako garrantzia gainera hartu dute azkeneko urte hauetan bi.000 e, etageita hirukoa dubain e, egin zuten e, bueno, azaroaren azkeneko eguna abendoren hasier batez ere aurten e, izango da pentsaatu dut gara fe antzekoak izango dira baina azerbaian egingo dute bakun hirian. Baina, e, ura pasata, aurrekoa pasata, e, balorazio bat egin behar genuen, eta ondo dago entzutea dakitenei. Eta goiener bada dakiten horietako erakunde bat. Eta horregatik zauden, erika e, ez dakit zein presioa duzun pasatu da denbora pixka bat, igual bueltaz batzuk eman dizkiozu buruan balonazionuko raskatuko ditutle da bizit igual erresina da eh, bai, bueno, gaiurra opizkabat berezia izan, e, izan da e, bi urteko e, prozesu bati em, amaiera e, eman zaio hazi e, eran lurraren berotzea bost koma bost lau, barkatu lakoma bat koma bost e, uh -huh. gradura e, mogatzeko indarrean dauden neurrien eragina neurtu ziren eztabaida da teknikoetan uh -huh. e, gero proposamenak landu ziren eta gero ba, goibileran herrialdeek astertu zituzten emaitzak eta kompromesuak hartu zituzten hala ez, hor dago ez da bai da, ez, ordan dan berez garrantzitsua da prozesu guztiari bere garrantzia ematea gero titularretan ez geratzeko bakarrik, ez, beraz nik prozesuari e, garrantzia emana diot gero mm. e, egunerokotasunean ere bere balioa e, duelako arlo tekniko, teknikoan, baina, titularren aldetik, banik uste dut, ba, ba, ez dela nahikoa, ez? No, ez eh, dela nahikoa, ez? Ba, ibidea haian argi dagoela eta komilen artean esaten dut, baina abiadura ez da nahikoa. Ezken niko ortsalako balorazio asko entzun ditut, eta esaten dutena, aiz duzen da, zuk esaten dut zuna, ez? E, egin zitekena eginda, ez, argita garbi, ez. Eta hor, ikuspuntu horretatik, oso kontra jartzaitezke, eta zilegi da, esan eh? dut. Baina, egia da, eh, kok bilera hauek egongo ez balira, asko dutxea goeingo litzateke, ez? Ordan, eh, badago, beintzat prozeso eta planteamendua izatearen kontu hori, ez? Baila, iritzen kontuan ikustu normala dela. asko dago, iritzi publikoa alde batera edo beste bestera alderatzeko. Ez? Bai animoak eta bai gogoak indartzeko edo beste aldetik ba, desioa edo, bueno, ja, hau ez da, ez dugu ez egin behar hori ez, e, sustatzeko. Ta bestetik ere, ba... E, lanean aretu direnek ere bere lana balioan jarri behar e, dute, ez? Nahikoa ala, ez? baina bere lana egin dute eta uhum. anegoteak ere ba bere garrantzia du eta bere lana defendatu behar dute. Gainera Cop hauek guztiak ez dira berdinak, ez? E, bueno, oso daudeko batzuk izandiena ikonikoak, ez? Pariskoa, ez dakit zein bueno, beste batzuk tartean izan direnak eta behar bada ja hasiratik planteamendua etzanen erabaki orra edo edo Bueno, eh egin bertsiren, baina etzegoen hainbesteko etzaropena da e, ez da kit. Kasu honetan dubaintzen eta e, kasu honetan beintzat kanpotik ikusita ikusten genien duen gusten genuen gain nagusia zen hori, e, petrolioa eta erregai fusilien e, etorkizuna, e, neurriak nola kenduko ditugu gainetik edo ez, ez, ez, ez eta, eta kontua da, hori ba, xe e, e, kop erraldoi bat izan dela, osea neurriz izan da, jende pilla bat aurreko kopo bilertan baino askoz, gehiago e, desproportzen datuzia marra, gainera petrolearen industriako jende pilla joan da proportzen toka Beste, konparatuta komparatuta, baino gehiago, ez dakites? Bai, beno, du baina lada beti, es? Bai, goi gai urbatea, bai, este dut nies, nire segon, baina este dut beti, berai, handiena egiten duten a beti, es? Eia da, oso handia izan izan dela, baina nire ustez herriari, E, begira, eh uh -huh. gizarteari begira oso urrun e, geratu da. E, batetik hitzaropent zikiak eh uh -huh. eta e, bestetik adibidez gizarte mugimenduek izin izan dutelako kalera irden bere iritzia eh emateko, eh? Ok, Askotan uh -huh. kopetan ateratzen dena da, ba gertatzen dena eta kasu hontan ez da posible izan eta nikoste erutu horrek ere bererainean uh -huh. berera, duela, duela. Entzundetala ere, bueno, bi normalean han, antolamenduan bi zati daude, Zati urdina zati berdea batean erartzen dira erabakiak bestean dauden mota guzitako ekimenak eta bola, baina nolabait bereiek beldurra zuten ea horrelako mohimendu protestak eta izango ziren eta neko kontrolatu eta neko apala izan alde horretatik, ez? Nik ez dakit behartuan izan den edo aukerarik izan erako izen edo, bueno nola nahi ere e, alde horretatik mundu zean nahiko lasai bilida, honeako eta txarrerako, ez? <laughs> eta Baina Kontua da, Dubai, zela, petroleari buruz ditzituko tokia Dubai. Petroleo ekoizlea ondienetako bat, eta sultan bat, zan presidentea, eh? E, bai, kopeko presidentea, gainera, enpresa publikoaren presidentea e, dela, bai, e, horrekesun e, lagundu. Bere lehenengo itxak ere, ez, e, zientxearen kontra jotzen, e, baina beno nik ezte dut ere, negoziazioen e, gauza bat izan zela ere, e, estrategia bat izan izan zela. Eta, beno, egia da hor petroleoa dagoela, erregaifosia daudela, baina dibidezko pogetalao, e, Polonian izan zen, eta uh -huh. Polonian ere ikatzarekin, ikatza, nade berez, e, hau ez da berria, uh -huh. ne hostez beste arlo batzu garantitza dagoa e, dira, ez? E, e, nik uste dut, e, argi dagola, erregai fosigen e, aldeko lobiak azaldu zirela, eta dirua lortuko lortuko dutela, ze azken finean Eh, ez dugu haztu behar, hemen atzetik dagoen ara finantziazioa publikoa, claro, ba, claro, nor claro. nork eirabazten duen, nork galtzen duen, nola finanziatu, o sea, atzetik hau dago, baina, baina bai, eh, nik usteo ja, hain eh, publikoa denez, nire ez nioke ez da dituko greenwasina. O sea, Zotezke ja, hau beste, o sea, beste edu bat, o sea, beste mai bat da, ez? saque seragitik egin egin duten baina baina beno eh ulertzen dut be nepetrolea negozioa daukatenek ez da petrolea nahi dutela saldu baizik eta e, nahi dute kontrol ekonomiko ez ateran ordan geopolitika claro. ematen dizun poterea lortuna nahi, claro. nahi dute ordan, argi dago petroleari utziko diote beste zerbait ze eskuan daukaten arte e, nego... negozio bera egiten jarraitzen hori da hori da, ¿es? E, negozioa egitea Uh -huh. bai petroleoarekin eta dirua ematen ez duenean bare berriztagarrieekin okay, edo dara, efizientzia energetikoarekin edo dena delakoan, la coan urarekin Eta Berri ero, dia. berdeenak izango dira, <laughs> ja hori kontrolatzen dutenean, eta Orain horren... arte, ez dute beru, bere burua horrela saldu, berez, Aha. ez dutez da, bela, oso eskatutak horrekin. Haur eskalo. Eh, tira, eh, baita ere, esan behar da, ez lehenai patu dut, ez bakun izango dela horrengoa, eta baku ere, bueno, azar ere, hor ere badaguela eh, petrolearen industria oso finkatuta, petrolearekin erlazio oso oso, oso zendoa izan du beti vakuk, ez, 20. mende oso antzear, ez? Eta e, esaten zenean ala ere zure kezka hoitako bat da e, esk e, giza eskubideen aldetik e, leku hauek zer suposatzen dute, ez? Dubain egitea eta gero bakun egitea ta bas ez da bakarrik petrolioa daguen edo ez, ez? Ba, nere horrek e, kezkatzen da os Eh, klaro, teknologias, etorkizunari buruz ez egiten dugu nean, ez egiten dugu teknologias, diruz, publiko piribatu izan behar den, baina markoetiko bat ere finkatu behar dugu. Hmm. Eta orain arte eta au, komigen artean esa, esaten dut giz eskubideak izan dira. Eta olako herrialeekin harremanak eh, izatea, nolabait izkutatzen zen izkutatzen, zene, izkutatzen hmm. da, ez noraino orain. Karo, horrelako ekitali publiko bat, mundurako engarrantzitsua den ekitali bat, goi gaiur bat, e, dubain egitea, baina nahi galdera hmm. asko sortzen zerskitez. Zenolako etorkizuna marrasten gara e, giza eskubideen e, aldetik. Hmm. Zenolako eredu etikoa izango dugu etorkizunean. Teknologia, bai baina zenolako ereduan, ez? Ekofazismo bat, diktadure gisa hmm. giza eskubidean, demokrazian, hauzkalo, baina Nestez, ir, ateak irekitzen dira eta nahiko arriskutsuak da. Mm -hmm. Dubaiko honetan eh, gertatu dena, oso kurisa da, finanziazioarekin gertatu dena, bueno, niko oso ikuspuntu mm, mugatu adokatzen dira. Eh? Bado dela, galtza pila bat niki ikusten ez ditu denak eta kontrolatzen ez ditu denak. Baina batetik, baitza eh, aurreko kopean eh, planteatu zen eh, kontu finanziero bat zen, E, bueno, e, ondamen naturalen aurrean, eta sartu behar dan dirua, eta horre, gelituzen e, agintzen zutela bai, dirua izango da, e, sartuko dugu dirua, eta kop honetan lehenengo gunean onartuzten, venga, bai, dirua, eta pum, jarrizen martxan, diru, bai, finantzazia bikoiztu in bilketa, induten, bai, bai. bai, Baina, hori da, kasu, espezifiko bat, Baino egia esan, beste kontu handi bat kop hauetan da, karo, herrialde, pobreei e, trantsizio energetiko honetan, eta, bueno, klimaren aldeko e, bilakaera honetan, lagundu gertza e, diruz, ez dagatelako eta hori bai da puntu bat nolabait trabatuta blokeatuta egoten den, eta nondik zeinek pagatu berdua duan nola zeinek atea behar du dirua nondik, eta horrek ematen du ez duela aurrereagin ez da bilera honetan ere, ez? monástico, bueno, valia bidea baditzu este pobreak dira, besteok lapurtzen dugulak. Osea, bere dirua lapurtzen dugulako, ez? Osa, e, eta eh ta gero bai, eh ez dute egunetan bai onartu zela, eh pues alegia ez da nahikoa. Uh -huh. e, eta eta bai, eh niko ez du lehengo egunetan atera sirela horrelako titularrak, ehs, ba finantxazioa bikoistuko dugu, ba adaptazio planak egiteko, edo beste lurralei dirua emateko, baina claro, ikuse behar duzu pizka bat testu ingurua, ez? Horretarako dirua bai, baina erregaia erregaifosiletarako zenbat, Hori, eh? Hori, Hori da. Ez beste puntua. Eh? Esan sutela, beno, oni buruz hitze egin eta gu beste aldetik beste negoziazio batzuk horrera hamango ditugu, ez? Emango dugu hor pizka bat diru pizka bat, uh -huh. eh, hitze egin horri buruz ja. Naiko badera, lasaitu zaitezte, la zaitezte <laughs> baina gero bestaldetik gu ere, gure negoziarako dirua lortuko dugu, ez? Lobiak zeuden inoiz baino baina lobigeiago, uh -huh. ba, alegia dirua atera behar zen. Eta hori da beste puntu bat, asko aipatu dena, ez? Petrolea eta ergai fosiliak finanziateko diru hori ez? eh badago argudio bat esaten duna, bueno, transizioa egiten dugun bitartean behar erregai horiek eta eh argumentu horrekin, no labai diru hasartzen da horretan. Eta hori os kritikatua izanda, ez? Eh, bai, bai, bai. E, bueno, lo bien eh Lana Betty e, kritikatzen kritikatzen da. Ta e, puntu positibo bat ikusten diot eh Hainbeste, lobie gotea esan nahi du, neretzat esan nahi du, batetik, e, eredua ja amaitzen dela, eta amaitze horretan lortu nahi duela, ja, azkenengo, azkenengo diruaz, nezut, ja, nolabait, esaten uh -huh. duzuan, ja, animali bat, ja, ja, hor dagoenean, ba, itzarien da, ja, bere, azkenengo, ja, indarrak, bere, beste arikalte egiteko, ez? uste du, ja, eredua. Eh, erreta dago, eta erreta mm. itxa asmaratu nahi nuke, eta ja badakitela, argi dago badakitela, mm. eh, eta ja hau dirala, ia nolabait azkenengo, azkenengo eh, bera, bai ale, aleginak, aian kalde garrienak, Bai, zaur, baina azkenengoakko animali baten bai, metafora bai, polita da, eh? Bai. Nik uste dut ja azkenenga direla, baina kaltegarrienak agian ere bai. Bai, eta gainera ea zenbat luzatzen den, ez? E, eriotza, ez eriotza hau, ez? Eh, osea zenbat denboran zenbat luzatzen den. Dira, ez dakit eh, mila gauzado de kontatzeko demorai gabe gelitu gara, ez dakit zerbait utzi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun, baina, bueno, gutxi gora, bera, ikusten dute eh, nondik nora start, analizatu duzun. Boa, Opa. nik amatzeko eh, eskertu nahi dut ere, ba, han, eh, bueno, egin den lana, eh, askotan etxetik baloreazio bat egitea oso herresa da, baina, ba, dakitore gondela hiendera, lana egiten gainera baldintzak ez ziren batera honak e, eta beno eh nikuz dut mai gainean jartzea eskertzea eginduten eh lana eta negoziazioetan e, ari direnak ere ba, ba hori badakigulako ez dela resegia da emaitzakain egian ez direla ain onak izan baina aurrera eginda ez da ala gutxi noretzat gutxi baina bentsat zerbait aldatu da eta bueno positibo esateragatik arrekin amaitu nahi nuke nahiko nuke baea elkartzen garen bakure bakuko cop hori cop 29 hori ospatu ondoren eta ea, ze balorazio egiten dugun orduan Erika Martínez Lizarraga e, Goierrireko presidentea eskerrika eskuboekin izateak eta gogoeta honengatik